الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نصلي اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله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 di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kadada qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adri tamrah min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa aththayyib wa inna Allah hayataqabbalu habiyami Summa yurabbiha li sahibih Kama yurabbi ahadukum falwah Hatta takuna mithlal jabal Aukama kal hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Nabi SAW bersabda Kata Nabi barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah yang seumpama sebidik tamar Nabi saw. Alaihi wasallam kata, siapa yang sedekah dengan satu benda kecil, benda ni seumpama sebidik buah korma, sikit aja. Tetapi benda yang kecil itu, Nabi kata, Minhas bin Faiz adalah hasil daripada usahanya yang baik maksudnya usaha halal dia satu orang yang berusaha dengan jalan yang halal dan dia dapat hasil kemudian daripada hasil yang dia dapat itu, dia sedekahkan sikit dia ikhlas kerana Allah sedekah yang dia bagi ni sikit aja kalau nak diumpamakan macam sebiji buah kurma Nabi kata wala yaqbalu illa at dan sememangnya Allah Subhanahu dia tak terima kebaikan ini melainkan kebaikan itu benda yang baik. Kita pergi mencuri, kita pergi menyamun, kita dapat hasil, duit hasil tu kita bagi sedekah. Tuhan tak terima. Kita buat kerja, kita kerja, kita cari makan Dan di samping tu kita makan rasuah Daripada hasil rasuah itu Kita bagi sedekah Tuhan tak terima Jalan-jalan yang tidak elok Jalan-jalan yang tidak baik Jalan-jalan yang tidak halal Kalau kita dapat apa-apa benda daripada jalan yang seumpama ini Benda tu kita buat kebaikan Allah tidak terima kebaikan itu Sebaliknya kalau sekarang kita usaha dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal dan daripada jalan yang baik dan halal itu kita dapat hasil, daripada hasil yang kita dapat itu sikit kita ambil, kita sedekah pada jalan Allah dengan niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang sedikit itu Allah subhanahu wa ta'ala nilai sebagai besar di sisi dia. Nabi kata wa inna Allah hayataqabbaluha biyamini. Orang yang sedekah walaupun sikit tetapi hasil daripada usaha yang halal, Allah Subhanahu wa taala terima sedekah yang kecil itu biyamini dengan tangan kanannya. Nabi nak habang dekat kita betapa Allah SWT dia, dia menghargai kita yang berusaha secara halal dan sedikit daripada hasil halal itu kita infak pada jalan Allah. Allah menghargai usaha yang halal itu walaupun kecil walaupun sikit tetapi nabi kata wa inna Allah hayataqabbaluha biyamini Allah terima sedekah sedikit yang kita bagi yang seumpama sebiji buah korma tadi ni Allah terima biyamini dengan tangan kanan dia. Summa yurabbihha li sahibih. Kemudian sedekah yang kita bagi daripada hasil yang halal itu Allah pelihara kebaikan yang kita buat yang sikit tu, Allah pelihara dia. Untuk orang yang buat tadi. Kama yurabbi ahadukum falwa, seperti mana kamu memelihara anak kuda yang baru beranak. Hatta takuna mislan jabal. Allah pelihara dia, Allah jaga kebaikan yang sedikit yang kita buat tadi sehinggalah yang sedikit itu akhirnya jadi besar seumpama bukit. Hadis itu hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Apa yang kita nak bagitahu ialah Yang pertama Amalkan kebiasaan bersedekah Itu satu Yang kedua yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah Biarlah apa yang kita nak sedekah itu Daripada sumber yang halal yang ketiga, apa yang dapat kita faham daripada hadis ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala menghargai orang-orang yang mendapat hasil daripada sumber yang halal Kemudian dia infakkan pada jalan Allah Allah menghargai orang itu Dan yang keempat, apa yang dapat kita simpulkan ialah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan satu pahala yang besar kepada orang yang boleh buat kebaikan yang disebutkan Walaupun kecil pada nilai manusia tetapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat dua'at Ibn Amruqat surat al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitanirrajim Ya ayuhal ladhina amanu La tubutilu sadaqatikum bil manni wal ada Kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترى فأصابه وابل فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Maksudnya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan suka mengungkit mungkit Dan perbuatan suka menyakitkan hati orang yang terima sedekah. Jelas dalam ayat itu. Allah kata, wahai orang yang beriman maksudnya, wahai manusia, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah kamu ada buat amalan sedekah jangan kamu rosakkan amalan sedekah yang baik itu sedekah yang kita buat boleh rosak Allah kata bil manni iaitu dengan mengungkit-mungkit kita bagi, kita ungkit balik wal azad dan buat satu benda yang menyakitkan hati dia sudah kita bagi ke dia, lepas itu kita bagi sakit hati dia. Kata dengan satu benda, satu kata-kata yang menyebabkan dia rasa terburih hati. Perbuatan yang kita buat ni menyebabkan pahala sedekah yang kita bagi tadi dibatalkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan Allah kata lagi, Wala billahi wal akhir. Orang yang buat kerja macam tu adalah orang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia kalau sekarang dia beriman dengan Allah, kalau dia beriman dengan hari akhirat, dia bagi sedekah, dia kira Allah balas ke dia. Habis tapi Bila dia bagi sedekah dia mengharap kat orang puji dia, bila dia bagi sedekah dia mengharap kat orang sanjung dia, bila dia bagi sedekah dengan tujuan-tujuan lain daripada mencari keredaan Allah, maka ini manusia Allah kata wala billahi wal yawmil akhir. Itu tanda dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tidak cukup dengan itu Allah kata famatsaluhukamatsalithafwan Orang ini kalau nak diumpamakan dia umpama sebiji batu yang licin alaihi turab Batu yang licin ini tiba-tiba di atas dia ada sedikit tanah fa'asabahu Tiba wabilun tiba-tiba hujan turun dengan lebat timpa batu yang licin ini fa barakaul soldah maka jadilah batu tu licin balik tak ada apalah -apa. asal batu tu licin ada tanah doa atas dia Tanah duduk atas batu licin ni, dia duduk sahaja. Bila mai hujan, tanah tu pun hilang. Dia balik asai. Dia balik licin, balik. Sama dengan manusia yang pada mulanya dia tak buat sedekah apa. Dia tak ada apa. Dia buat sedekah. Lepas tu, umkit sedekah yang dia buat tu, maka habis. Balik asai. Tak ada apa ke dia? La yakadiruna ala syai'im mimma kasabu. Kata Allah SWT, mereka tak dapat apa-apa daripada usaha yang mereka buat. Duit habis, pahala tak dapat. Duit habis, keretaan Allah tak dapat. Wallahu la yahdir qawmal kafirin. Allah tidak beri hidayah kepada orang yang engkar. Muslimin dan muslimah, adil Allah sekalian. Satu ayat Quran, satu hadis Nabi yang menceritakan tentang sedekah kalau sekiranya kita berpegang dengan ayat dan dengan hadis ini, insya Allah kita jadi manusia baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mukaddimah itu bagi manfaat kepada kita semua kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6 Bahrul Mazi jilid 6 Muta Surat 52 Muta Surat 52 kita masih lagi berada di bawah jenis-jenis hadis dan pada bulan sepuluh tahun lepas, kita dah tengok Haji Ifrah. Pada malam ini kita sambung bab maja'ah fil jama'i bainal haji wal umrah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan himpun antara haji dan umrah. Himpun antara haji dan umrah bermaksud kita buat haji dan umrah serentak. Dia juga dikenali dengan nama Haji Qiram. Haji Qiran Dia kata ketahuilah Saudaraku menghimpunkan pada Niat haji dan umrah itulah Dinamakan haji Qiran Qafra al-ibnun Jangan baca Quran Jadi baca Quran pula Qafra al-ibnun Maka ini dinamakan haji Quran Maka mudah. Menghimpunkan haji dan umrah Sekaligus Maka dia dinamakan haji Qiran qiran ni berkata muqaranah muqaranah maksudnya seiring muqaranah maksudnya seiring kata-kata pun nak memang haji jual maka haji qiran itu harus jual siapa-siapa memperbuatnya sama ada haji Ifrat, ataupun haji qiran ataupun haji tamattu kita boleh pilih nak buat yang mana salah itu maksudnya. bermula dalil atas harus itu ialah perbuatan Nabi SAW seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul labbaik bi umrah bi umrah wa hajjah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kata Anas, aku dengar Nabi SAW mengucapkan ia akan labaik dengan umrah dan haji. Anas bin Malik kata, aku dengar Nabi mengucapkan labaik. Labaikallahumma labaik. Ketika Nabi buat haji, haji yang menghimpunkan antara haji dan umrah sekali buat. Maknanya ketika Nabi buat haji khirat. Maka apabila ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu, maka itulah menunjukkan harus mengerjakannya dan harus menghimpunkan haji dan umrah itu serentak. Ini menunjukkan bahawa haji qiran itu harus diwajib, dia tak popular. Haji qiran ni jarang orang buat. Orang dok buat ni sama ada ifrad ataupun tamattu. Jarang orang buat haji qiran ni. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar Al-Khattab dan daripada Imran bin Husain dan lagi bermula hadis Anas bin Malik itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah haji qiran itu apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada hadis dalam masalah tadi dan memilih mereka itu akan dia daripada ahli Kufah dan lainnya yakni berkata mereka itu yang afdalnya mereka itu maksudnya ahli kufah ialah yang afdalnya daripada yang lainnya penduduk kufah melihat haji qiran ini haji yang paling baik kita dalam mazhab syafii ini haji yang paling baik ialah haji ifrah penduduk kufah mereka berpendapat haji qiran ini haji yang paling baik daí oleh kerana dia tidak popular maka kita tidak jelas panjang tentang haji qiran ini kita tengok haji yang kebanyakan orang duk buat Dia kata bab Ma ja fit fit tamatok Ini haji tamatok Itu bab yang datang pada menyatakan hadis Yang menyebutkan harus mengajarkan haji tamatok ha, Ini ramai orang buat Ketahuilah saudaraku Bermula tamatok itu Maknanya ialah ihram dengan umrah Dalam bulan haji Dan menyelesaikan daripada pekerjaan umrahnya Kemudian, barulah ihram pula dengan haji di Mekah dalam bulan haji. Yang tu, yang dikatakan haji tamatung. Daripada Malaysia, kita nak pergi Mekah nak buat haji. Terutamanya orang yang pergi kapita terbang pertengahan dan ujung. Yang turun di Mekah dulu. Lepas tu baru pergi Madinah. Maka kita berpakaian ihram daripada sini, naik kapita terbang dalam keadaan berpakaian ihram. Sampai di kawasan yang menjadi miqat. Menjadi tempat kita nak niat. Orang mesti buat pengumuman. Atas kapal terbang. Mesti buat pengumuman. Bahawa kita sedang memasuki kawasan miqat. Sila berniat. Bagi orang yang nak buat haji tamatuk. Dia niat umrah saja. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala bila niat macam tu bermakna kita memilih untuk buat hajitan maswa bila kata taubang turun di Jeddah tunggu saat selesai immigration selesai custom semua kita naik bank terus masuk ke Mekah bila sampai di Mekah kita masuk hotel letak bank kita turun dengan pakaian ihram dua lain tadi terus kita waf tujuh kali kemudian sa'i lepas sa'i potong rambut sikit kita sudah tahallul daripada humrah Lepas tu apa yang kita perlu buat ialah tunggu sampai masuknya Waktu nak wukuf di Arafah Masa tu barulah kita bermiat untuk mengerjakan haji pula Nawaitul hajja wa ahramtu bihi Lillahi ta'ala kita masuk di dalam ahram haji pula Maka orang yang mula buat umrah Lepas itu tunggu sampai masuk musim haji Baru niat haji Maka orang ini dinamakan orang yang buat haji tamatok Begitu cerita dia Baik maka mengerjakan haji yang demikian itu haji tamattu itu harus ia pada syarat buat haji tamattu maksudnya tidak salah begitu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi ini dia nak bawa main hadis yang nak bagi tahu kata buat haji tamattu itu tidak salah begitu ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman dia riwayatkan bersoal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya lagi saudara sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis ni ialah Ibnu Abbas. Dia sepupu Nabi. Nabi anak Abdullah, dia anak Abbas. Abdullah dengan Abbas dua beradik maka Nabi dengan dia sepupu. Begitu. Katanya telah memperbuat haji tamatuk oleh Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Osman. Ibnu Abbas kata, Nabi, Serina Abu Bakar, Serina Umar, Serina Osman. Semua sekali buat haji tamatuk. Kemudian ada pula orang yang menegah daripadanya. Dia kata, tiba-tiba ada orang kata, tak boleh buat pula haji tamatuk ni. Ini kata Ibnu Abbas. Wa وَأَوَّلُ مَنَّهَا anha Muawiyah Dia kata. Dan mula-mula orang yang menegah daripada membuat hadis tamatun itu, ialah mu'awiyah. Dia kata. Mai zaman mu'awiyah, dia taklah dia orang buat hadis tamatun. Dia suruh orang buat hadis ifrah. Begitu. Dan dia kata, mu'awiyah menegah itu sebenarnya tegah tanzih. Tegah tanzih maksudnya tegah yang tidak menunjukkan haram. Kalau boleh tak saya buat Itu maksudnya Bukan kata kalau buat berdosa Yang dikatakan tegah tanzi Maksudnya tegah kalau boleh tak saya buat Kalau boleh buat haji ifrat Kalau dah rasa tak boleh tahan Barulah buat haji tamatung Maka larang Muawiyah itu bukan larang haram Bukan Muawiyah kata siapa buat haji tamatung haram Tak Sebaliknya siapa buat itu kurang baik Kalau buat ifrat itu lebih baik Itu kata Muawiyah Kata Imam At-Tirmizi bermula hadis Ibnu Abbas itu hadis yang hasan, lagi sahih. Jadi maknanya hadis yang kita baca tadi hadis sahih. Nabi, Sinaubakar, Sinauma, dan Sina Usman buat tamatoh. Laido. Masalah. Haji tamatoh dan beberapa hadis yang menunjukkan harus memperbuatnya. Bermula hadis-hadis yang menunjukkan ate harus mampuat haji tamattu itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya An Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith annahu sami'a Sa'da bin Abi Waqqas wa ibn Qaisin wa huma yadhkurani at-tamattu tamattu bil umrati ilal haj. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith anak Naufal bahwasanya dia mendengar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqash bersama dengan seorang lagi sahabat bernama Ad-Dhahak pada tahun haji Sayidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma padahalnya kedua-duanya yakni Sa'ad dan Ad-Dhahak tadi menyebut akan tamatuk dengan umrah kepada haji ni, sahabat Nabi ni Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith ni dia kata dia dengar dua orang sahabat Nabi seorang Sa'ad bin Abi Waqas dan seorang bernama Abba dua-dua ni pun ada riwayat hadis Muhammad ni kata dia dengar Sa'ad dengan Abba Haq bercakap tentang Haji Tamatom Sa'ad kata legu ni Abba kata legu ni dia dengar Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abba Haq bercakap tentang Haji Tamatom Depa ni dua-dua ada bercakap tentang haji tamattu ketika Muawiyah buat haji. Ini cerita ceritanya. Dia kata faqala Dhahak la yasna'u zalika illa man jahala amr Maka berkata Abdah bin Qais kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bermula tamattu dengan umrah kepada haji itu tiada memperbuat yang demikian itu melainkan orang yang jahil ia akan suruh Allah. Sahabat Nabi yang bernama Abduh Haq ini Dia kata siapa buat Haji Tamakok Itu menunjukkan dia ni jahil Tak arti ugama Abduh kata macam tu Maka tiada-ada suruh Allah mengerjakan Haji Tamakok dengan umrah kepada haji itu Dia kata tak ada Tak ada satu perintah dalam ugama Suruh buat Haji Tamakok ni Kata Abduh Haq Apakah didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Perkataan Abba Hak yang demikian itu, maka Ia pun lalu menjawab sebagaimana pengetahuannya dan amalnya pada zaman Ia bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mana kata Imam At-Tirmizi fakalah sak bih sama kultaya benda aki. Jadi bila Abba Hak kata siapa buat haji tamat ini menunjukkan dia ni jahil takuti ugamah. Bila az-Zahab kata lagu tu, Sa'id bin Abi Waqqas. Tentukan tahu siapa Sa'id bin Abi Waqqas ini. Oh, hmm. dia satu orang sahabat Nabi yang dengan kerana dia Allah buat turun satu wahyu. Surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitanirrajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bihi 'ilmun fala tuta'hum wa sahibkuma fi dunya ma'rufatan. Saad bin Abi Waqqas ni yang kita duk cerita dia ni. Saad bin Abi Waqqas ini masuk Islam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia anak tunggal. Mak dia, ayah dia ada dia seorang aja anak. Inilah satu-satunya anak mereka. Tiba-tiba anak yang satu satu ni pergi ikut Nabi Muhammad. Sedangkan mak dia dengan ayah dia tak ikut Nabi Muhammad. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas buat keputusan nak ikut Nabi Muhammad Mak dia kecewa Ayah dia kecewa Dua-dua orang kecil hati Sehingga ke mak dia mogok lapar Mak dia kata kat dia Wahai Sa'ad Selagi kamu ikut Nabi Muhammad kamu ni Selagi kamu ikut ajaran yang kata Islam ni Selagi tu aku tidak akan minum Aku tidak akan makan Walau setiap ayam Walau sesuatu makanan Biar aku mati kering Mak dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak tinggal agama Islam. Tapi dia jaga hati mak dia, ngayah dia juga. Dia khidmat ke mak ngayah dia juga. Dia tunjuk sayang ke mak ngayah dia juga. Tapi nak turun. Apa yang mak ngayah dia mau, suruh dia keluar Islam balik agama Asyid. dok sekali-kali. Sampai Allah buat turun ayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa in jahada wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau mak ayah kamu paksa kamu suruh buat satu benda yang kamu tak faham apa yang depa suruh buat, jangan taat. Perintah depa ni. Wasahibhuma fid dunya ma'rufatan, tapi dengan mak ayah buat baik semasa hidup di atas dunia. Mengapa nak suruh kamu tinggal Islam pergi ikut agama sesat, jangan taat. ...tapi dari segi buat baik baikkan makhluk, buat baik macam biasa, Tuhan kata. Ayat ni turun sempena ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ketika dia ada bercakap dengan Abba ha, seorang sahabat yang lain... ...tiba-tiba Abba ha kata, orang yang buat haji tamatun ini orang jahil. Sa'ad bin Abi Waqqas lawannya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fa qala Sa'd bi sama qulta ya bna akhi maka kata Sa'd Sa bin Abi Waqqas kepada Ad-Dhahhab jahat-jahat barang yang engkau kata wahai anak saudaraku kepada barang yang tiada engkau ketahui Eh, dia kata Ad-Dhahhab kamu kata siapa buat haji tamattu ini orang jahil agama hak kamu cakap tu tak betul eh? kamu cakap benda jahat dia kata lain kali kalau tak tahu jangan cakap itu maksud dia Patutkah engkau tuduh orang yang mengerjakan Haji Tamatok itu jahil? Akan suruh Allah. Adakah engkau dapat tahu hukumnya dengan sebenar? Sa'ad bin Abi Waqah kata tak ada. Hang kata orang yang buat Haji Tamatok ni orang yang jahil hukum Tuhan. Aku nak tanya Hang. Dia kata Hang ni reti ke tak tentang benda yang Hang cakap ni? Hantau tak yang kata tamatok ni apa? Hantau tak kata tamatok ni Nabi buat ke tak buat ke? Hantau tak tamatok ni apa benda? Yang hampir kata siapa buat tamatok ini orang jahil? Kamu beti ke tak beti? Kalau tak tidur duduk Kata Sa'ad bin Abi Waqas begitu. Faqala abduhaq. Fa'inna fa Umar bin Al-Khattab qad qadnaha an dhalik. Maka kata abduhaq Ibn Qais bagi Sa'ad bin Abi Waqas. Adalah aku katakan jahil itu Kerana bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Sesungguhnya Sayyidina Umar telah menegah ia Daripada Haji Tamatok itu Abdullah kata Aku tak tahulah Tapi aku dengar Sayyidina Umar kata Haji Tamatok ni jangan buat Maka dengan kerana aku dengar Sayyidina Umar kata jangan buat Haji Tamatok Maka aku kata siapa yang buat juga Haji Tamatok ini orang jahil Dia kata begitu kata ulama' bukan tegah Sayyidina Umar itu tegah tahrim bahkan ialah tegah tanzih sahaja ulama' kata betul Sayyidina Umar ada kata jangan buat haji tamatok, buat haji ifrat tapi Sayyidina Umar kata jangan buat haji tamatok bukan maksudnya haram buat haji tamatok, dia nak abang kata ifrat lebih baik daripada tamatok ia ya, hampir salah faham hampir kata Sayyidina Umar tak bagi buat haji tamatok dah nampak tak benar ni Salah faham ni memang banyak dalam masyarakat kita ni banyak cerita salah faham ni. Lain cerita sebenarnya lain yang dia bawa dalam masyarakat. Masyarakat pula lagi sensasi, lagi suka dengan. Kadang-kadang yang sensasi itu tidak betul. Yang betul tu yang lain. Tapi masyarakat ni tabiat dia-dia suka dengan yang sensasi ni. Demikianlah halnya berlaku pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar kata, kalau kamu diberi pilih nak buat Haji Ifrad dengan Haji Tamatong, buatlah Haji Ifrad. Tak salah buat Haji Tamatong. Kawan dengar ni, dia kata Sayyidina Umar tak bagi buat Haji Tamatong. Haa, nampak, dah jadi celahuk. Sudahlah kata Sayyidina Umar tak bagi buat, jadi kata pula, siapa buat Haji Tamatong, ini orang jahil agama. Haa, tu tambah saya tu. Lah. Seluruh rumah tak kata pun orang yang buat Haji Tamatok ni jahil agama. Tapi dia ni dia pergi buat kesimpulan. Kesimpulan yang dia buat tu tak betul. Gitu cerita. Kata Sa'ad kepada Abba Hab. Sebenarnya engkau tidak tahu pekerjaan ini. Sa'ad bin Nabi Waqqat dia nak clarify. Dia nak memperjelaskan benda ni kepada Abba Hab. Dia kata sebenarnya hang tak faham. Yang cakap ni cakap dalam keadaan kamu tak faham. Dia kata Maka aku yang telah mengetahui sebenarnya Sa'ad bin Abi Wakas kata kalau nak banding kamu dengan aku, aku lebih faham daripada kamu. Sa'ad bin Abi Wakas kata, iaitu dengan melihat aku akan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku bersama-sama dengan Nabi. Seperti mana kata At-Tirmidzi At-Tirmidzi dalam hadisnya, faqala Sa'adun, Qad sanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa san wa sananah." Ma Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Abduhaq... Wahai Abduhaq... Sesungguhnya telah memperbuat akan haji tamatuk itu oleh Nabi SAW... Dan kami... Maksudnya termasuk dengan aku... Memperbuat akan dia bersama dengan Nabi... Sa'ad bin Abi Waqqas kata... Macam mana yang boleh kata tamatuk ni siapa buat orang ni jahil agama? Kamu kata sedangkan kamu tak tahu aku ni sama dengan Nabi dia kata, semasa Nabi buat haji tu aku bersama dengan Nabi Nabi buat haji tamatong, kami yang sama dengan Nabi pun buat haji tamatong bagaimana kamu yang tidak ada sama dengan Nabi kamu pula hidup buat cakap pandai kami yang ada dengan Nabi pun tak kata macam tu tentulah orang kadang-kadang dia tak pernah dia tak pernah ngaji kat Ustaz Santuri jadi dia cakap pandai kat Johor Allah, dia ni, lagu tu, dia ni, lagu ni, dia ni, lagu tu, dia ni, lagu tu, dia lagu ni. Orang tanya, pernah mengaji dia, han, pernahkah pergi mengajikan dia? Dah aku pun aku hmm. tahu. Tahu tak macam ni. Kawah mengaji ni yang tahu. Tanya kawah ala mengaji setiap malam ni, tanya. Mereka ni lebih tahu. Mereka dia ikut selalu. Kita mana pun mereka tahu. Kita ni macam mana. Dia tak ramai, dia bila buat cakap panas. Saja, sulam ni apa. Ini berserobatlah Nabi SAW pergi buat haji bersama dengan Nabi ini sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba Allah Hakkini dia tak tak sama dengan Nabi. Dia tak tahu pun apa cerita Nabi buat macam mana apa pun tak tahu. Dia pergi bercakap ni macam dia tengok Nabi buat macam mana. Tiba-tiba seorang sahabat yang bersama dengan Nabi semasa Nabi buat haji iaitu Sa'id bin Abi Waqah dia pergi kata-kata ni dia kata jisat. Sampai kau kan nabi buat haji macam mana yang hidup bercakap kata lu ni tak kena ya. Kamu tahu kan nabi buat macam mana? Ni aku ni, aku sama dengan nabi masa nabi buat haji. Aku nak bagi tahu dekat kamu, nabi pun tamatta. Kami pun ikut macam nabi buat. Macam mana kamu boleh kata orang yang buat macam tu tak betul? Ah eh? ini kata Said bin Abi Waqas. Begitu. Maka adakah kita katakan ikut tegah Saidina Umar bin Al-Khattab? Ataupun kita ikut suruh Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqas kata nak kisah dulu. Kalau kamu kata Sayyidina Umar melarang buat haji tamatong. Okey, tak apa. Lali aku nak beritahu dekat kamu, Nabi buat haji tamatong. Sayyidina Umar larang buat haji tamatong. Ha, nak ikut siapa? Kamu nak ikut Nabi ke? Kamu nak ikut Sayyidina Umar? Dia kata. Kalau betul kamu kata Sina Umat larang buat Haji Tamatok. Kalau betul kata Sina Umat larang, sedangkan Nabi buat, lah ni kamu nak ikut Nabi ke kamu nak ikut Sina Umat? Kata, yang sebenarnya, apa tuan? Yang sebenarnya umat pun tak larang. Sina Umat pun tak larang, cuma Sina Umat kata buat Haji Ifrat lebih baik. Dia ni yang pergi kata tak dah buat Haji Tamatok. Biar oh, Sina Umat larang. Dia yang salah faham. Maka Sa'ad bin Abi Waqas bagi kata doa dekat Abba Haq ini. Dari hadisak dulu. Lah ni katalah, katalah betul saya dan umat larang. Aku nak bagi tahu dekat kamu, Nabi buat. Lah kamu nak ikut Nabi buat ke? Kamu nak ikut larangan saya dan umat ke? Dia tanya macam Kata Al-Tirmizi bermula ini hadis Hasan Ladi Safi. Kesimpulan hadis ni apa tuan, tuan? Kesimpulan dia ni nak tahu Kata buat Haji Tamatong itu harus. Itu kesimpulannya. Satu lagi hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan jadi dalil atas tamatung itu harus dikerjakan dia maka ia itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi juga dengan katanya An Salim bin Abdullah, anhu sana rajulah min ahli Shaemi, wahyu ia salu Abdullah bin Omar an tamatung bil Umrah ilal Hajj. Jirwiah Bersalim bin Abdullah bahwasanya mendengar ia daripada seorang lelaki laki daripada ahli Syam ia bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur alimnya dan wara'nya iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumā daripada hukum tamattu' dengan umrah kepada haji ini pula nak cerita tentang seorang sahabat yang bernama Salim bin Abdullah dia ni pula dia dengar seorang lelaki dia ni penduduk Syam Laki-laki penduduk Syam ni tanya anak Sayyidina Uma. Dia tanya anak kepada Sayyidina Uma tentang soal tamattu'. Pasal apa pasal ela ni dah jadi satu kontroversi. Ada cerita dalam masyarakat mengatakan Sayyidina Uma kata tak boleh buat haji tamattu'. Belah ni dia ni, ni penduduk negeri Syam ni dia jumpa anak Sayyidina Uma. Dia tanya anak Sayyidina Uma, "Aku nak tanya, kamu betul ke bapak kamu kata tak boleh buat haji tamattu'?" Hai ni cerita ni Maka tanya dia kepada anak Syedina Umar Adakah halal dikerjakan dia Dia tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Anak Syedina Umar ni Dia kata aku nak tanya kamu Kamu anak Syedina Umar kan Aku nak tanya kamu Betul Aku nak tanya kamu Hadith Amato' ni boleh buat ke tak boleh buat Jawab Begitu Apabila didengar oleh Abdullah bin Umar akan pertanyaan itu Maka ia pun menjawab sebagai kata salim فَقَالَ Abdullah اللَّهِ إِبْنُ عُمَرِ halal. Maka sahut Abdullah bin Umar Anak Syedina Umar jawab Adalah Tamato' dengan Umrah Kemudian Haji itu halal Yang ni siapa suka mengerjakan dia Maka tidak dosa Anak Syedina Umar sendiri kata Nak buat Haji Tamato' boleh eh Tak ada masalah Boleh buat Tak berdosa Dia kata Dan sah kerjanya itu Kalau buat Haji Tamato' pun sah. Dia kata bila didengar oleh laki-laki itu maka ia pun sudah kesamaran kerana tiada hukum yang demikian sebagai pengetahuannya ha, dia duduk dengar suikah kata Haji Tamatok takde buat ifrat dia duduk dengar macam tu tiba-tiba tanya anak Sina Umar anak Sina Umar kata boleh buat Tamatok begitu bila didengar oleh laki-laki itu maka ia pun sudah kesamaran kerana tiada hukum yang demikian sebagai pengetahuannya lalu berkata ia seperti kata Salim faqala syami inna abaka inna abaka qad naha 'anha fatada maka kata orang syam itu bahwasanya bapak kamu yakni Syedina umar al-khattab sesungguhnya telah menegah ia daripada mengerjakan haji tamasuk itu oh, penduduk syam ni kata kat anak Syedina umar dia kata macam mana ni faqham kata tak boleh dia ham kata boleh macam tu Maka bagaimana engkau memfatwakan dan memperkatakan halal dikerjakan akan dia. Kamu ni anak Syedina Umar. Ya Syedina Umar kata tak boleh buat Haji Tamato. Yang kamu anak dia, kamu pula piduk kata boleh. Ni apa cerita ni? Apakah lagi dengar oleh Abdullah bin Umar akan perkataan orang Syam itu. Lalu dijawabnya sebagai kata Salim. Faqala Abdullah bin Umar. فَرَأَيْتَ إِن كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ أَبِي نَتَّبِعْ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى dia tanya lagu tu terus Maka kata anak Sayidina Umar Al-Khattab kepada laki-laki Syam itu Aku beritahu kepada kamu Apakah pendapat kamu jika bapakku menegah daripada buat Sedangkan telah memperbuat akan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah suruhan bapa aku yang kita turun. ataupun suruhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita turun. Anak, sini umat katanya. Baiklah ni dia kata kamu bagi tahu ke aku kata bapa aku kata tak lih buat haji tamatoh. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat haji tamatoh. Lah kalau betul eh bapa aku tegar dan Nabi buat anak ikut yang mana? anak ikut bapak aku kan ikut Nabi? Ah, kuat lagi lah daripada hadisat tadi lagi kuat daripada hadis tadi anak Sayyidina Umar sendiri kata lagi tu tapi hakikat sebenarnya apa tu kan? adakah Sayyidina Umar melarang buat Haji Tamatok? dah hakikat sebenarnya Sayyidina Umar tidak larang Sayyidina Umar kata daripada buat Haji Tamatok lebih baik buat Haji Ifrat dia habang Ifrat lebih baik bukan dia habang Tamatok tak boleh tapi oleh kerana salah faham ni dah berlaku, maka akhirnya tibui hadis-hadis yang macam ni. Baik, dengan kerana kita dah jumpa dua hadis ni, dan kita faham bahawa Haji Ifrat tetap lebih afdal. Haji Tamatok kalau nak buat boleh. Tidak jadi satu kesalahan. Hajinya sah. Cuma dia kena dan. Apabila dia memilih untuk buat Haji Tamatok. Begitu. Maka cubalah beri fikirmu kepada aku ini. Anak Sina Umat kata, lah cubahan jawab soalan aku. Nak ikut bapak aku ke? Nak ikut Nabi ke? Fakala rajul Bal amra Rasulullah S.A.W Maka sahud laki-laki itu Akan pertanyaan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu Adalah suruh lain daripada Rasulullah itu Tiada lah kita turut Bahkan suruh Rasulullah itulah Yang kita turut Yang ni Yang kita mesti ikut Itu dia Dia kata kalau ditanya aku nak ikut Nabi Aku kan nak ikut siapa? Aku nak ikut Nabi lah Dia kata Ikut Nabi tentu dah selamat Ikut lain daripada tu, belum tentu selamat. Ikut Nabi, tentu. For sure, kita akan selamat. Kerana Nabi, ikut direct apa yang Tuhan bagikan dia. Kita pergi ikut hak reja-reja, hak rambu-rambu banyak-banyak ni, belum tentu. Kita buat apa yang Allah suruh. Maka jawab lelaki lelaki Syam ini, dia kata kalau sekiranya diberi pilih sama ada nak ikut Sina Umang ataupun nak ikut Nabi, sudah tentu aku pilih untuk ikut Nabi. Dia kata faqala laqad sam'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata abdullah bin umar bin al khattab jika sudah engkau kata menurut suruh nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku nak khabarkan kepada kamu aku nak bagitau kepada kamu akan tamattu itu sesungguhnya telah memperbuat akan dia oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata nabi buat hadis tamattu dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Osman dan Jabir dan Sa'ad dan Asma' binti Abi Abibak dan Ibn Umar. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang mengatakan hadis. Nabi juga biasa buat hadis tamat Begitu. Kemudian bawah tu masalah Haji Ifra itu bagaimana kelakuan, dia dukung tahu waliha Haji -wali Ifra yang kita bincang pada 10 itu. Cepat. Hmm. Lepas itu ifrat, tamatok lagi, ikhtilaf sahabat lagi, buka muka surat enam puluh. Buka muka surat enam puluh. Dia benda ni, kata-kata, dia tak terang banyak kali. Terang sekali dah faham lah. Tidak pun tahu, baca khilaf ulama' kata-kata, dia syuat habis tak faham balik puluh dah. Kena start balik pada awal. Kalau kita dah faham dah, Yang kata Haji tamatok tu macam mana, yang kata Haji ifrat tu macam mana. Setelah hidup usik dia dah. Usik dah kemudian dia syuat balik. Kita terus pergi dekat muka surat 60 dia kata bab majaa fi talbiyah itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang talbiyah talbiyah labbaikallahuumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak yang tu talbiyah dia nak cerita ke kita tentang talbiyah. Ketahuilah saudaraku talbiyah bagi haji dan umrah itu disuruh akan dia oleh syara Dengan dalil hadis Yang dikeluarkan oleh Imam At-Kirmidhi Kita duk bertalbiyah itu Bukan saja Bukan saja seronok dah Itu adalah ibadah Nabi SAW buat Nabi suruh kita buat Dan suruhan ini adalah suruhan syara Dia kata. Hadisnya Ani ibn Umar Radiyallahu anhuman Anna talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat labbaikallahuumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Di riwayat kada bersoang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ditanggil orang dengan nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia ni juga anak syidina Umar juga yang meriwayatkan hadis ni Bahawasanya talbiyah Nabi saw begini dia kata Nabi bertalbiyah waktu buat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la labbaik la sharikak lak labbaik Inna alhamdulillah wa niamatah la kawal mulk la sharikak maknanya aku perkenankan suruhanmu wahai Tuhanku aku perkenankan serumu wahai Tuhanku Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Tiada sekutu bagi Engkau. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku, bahwasanya puji-pujian dan nikmat itu tertentu bagi Engkau. Dan juga kerajaan, tiada sekutu bagi Engkau. Betul ya? Itu maksud lafaz talbiyah tadi. Na, la Allahumma labaik itu itu maksud dia. Macam kita tengah ziarah Allah nak haji kita disunahkan doa ke dia kalau boleh masa peluk dia last sebelum dia pergi itu peluk tu doa ke dia macam yang dia duk baca ketika dia duk buat hadis Allahumma jaalka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan dan abur wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa wa sallam walhamdulillahi rabbil alayhi masa peluk tu doa bagi dia dengar selengga dia. Kan, Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Ya Allah, bagilah dekat kamu ni kita kata dia. Kan, haji yang mabrur. Wa sa'yan mashkura. Ya Allah, bagilah dekat dia ni usaha yang diterima oleh Tuhan. Kan, wa dhanban maghfura. Ya Allah, bagilah dia di Mekah ni dia dapat satu anugerah dosa yang diampunkan wa amalan salihah ya Allah bagilah dekat dia ni amal yang solih yang diterima oleh Tuhan. Dia dan dagang ya Allah mudah-mudahan apa yang dia buat ni menjadi satu perniagaan yang tidak membawa kerugian. Doa Bangun hidup dia. Dia dengar oh dia berasa confident. Ayat mata dia pun turun darah sikit. Kan. Ya. Ayat ni doa. Dan dia sendiri pun bila ada di sana dia baca doa tu. Ya Allahumma jangani haji yang mabrur, ya Allah bagilah dekat aku usaha yang berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan Dia dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, dan berjaya, kata at-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Jabir dan Aisyah dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan kata Abu Isa at-Tirmizi bermula hadis Abdullah bin Umar itu ialah hadis yang hasan da bi sahih itu hadis sahih mengatakan nabi ucap talbiah Allahumma labaik sampai habis yang kita baca ini masalah talbiah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu apa kata ulama Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al Khattab ini, dia ucap talbiyah lebih daripada hak Nabi ucap. Dia tambah. Kata At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis Ibn Umar dalam masalah itu di sisi setengah daripada Al-Alimi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu. Yang Yakni ikhtisar mereka itu atas talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang besar-besar, depa -besar, lebih suka kita ringkaskan. Talbiah itu macam yang Nabi kata. Tuan-tuan, soal ibadat ni itu selalu habang. Soal ibadat ni jangan duk pandai-pandai nak modify. Itu maksudnya. Kalau dah kata Nabi kata lagi tu, kita buat lagi ke sini. Dan jika lebih pada talbiah itu suatu daripada membesarkan Allah, maka tidak mengapa ia insya Allah. Tapi, kata Imam Syafi'i, kalau kita nak tambah lagi ucapan itu, yang ucapan yang kita tambah itu menunjukkan kita membesarkan Allah. Tak apa lah, dia kata. Tapi kalau ikut lagu Hak Nabi buat, itu lebih baik. Dia kata. Nampak tak? Penderian Imam Syafi'i macam tu. Kalau kamu nak tambah, tambah sesuatu yang lebih baik. Dia kata, taklah jadi salah, taklah jadi dosa. Tapi kalau tanya dia, dia lebih suka ikut macam yang Nabi buat. Yang tu paling baik, dia kata. Sebab apa? Satu, kita buat tu dapat pahala. Yang kedua, dapat ekstra pahala. Kerana kita ikut sunnah Nabi. Itu lebih baik, kata Imam Syafi'i. Dan lebih suka kepada aku ikhtisar atas talbiah Nabi SAW Imam Syafi'i tegas sekali lagi sekali Dia kata aku lebih suka kita ikut Macam yang Nabi kata Tak salah tambah Tapi kalau nak tambah Yang tambahan itu benda baik Tak salah dia kata. Tapi kalau ikut macam yang Nabi kata Itu lebih baik daripada tambah Kata Imam Syafi'i begitu Kata Imam Al-Syafiq lagi, sebab pun kami kata tidak mengapa lebih pada membesarkan Allah itu pada talbiyah kerana barang yang telah datang daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu Dan ia menghafaz akan talbiyah daripada Nabi SAW kemudian menambah Ibn Umar pada talbiyah itu daripada pihak dirinya. Anak sinir Umar Al-Khattab dia ikut macam yang Nabi kata tadi ni. La baik Allahumma la sampai la syarikalak dia ikut kemudian dia tambah lagi. dia kata dia tambah perkataan tu kata dia aku perkenankan serumu wahai Tuhanku dan aku sukakan kepada engkau dan beramal kepada engkau itu yang ditambah oleh Ibn Umar oleh kerana Ibn Umar tambah Imam Syafi'i kata tambah tidak salah tetapi aku lebih suka tak usah tambah ikut macam yang Nabi kata ini pendirian Imam Syafi'i dalam soal talbiah begitu begitu masalah talbiyah yang lebih panjang. Ya saudaraku, telah datang riwayat yang menunjukkan talbiyah panjang dan bertambah pada talbiyah yang diperbuat oleh Nabi SAW. Maka talbiyah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hanibni Umar annahu ahalla fantalaqa yuqilu fa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saya so, baca dia ulang akhari. Okay. Okey. Kemudian so, sambung hadis itu. Kala. Wa kana Abdullah ibn Umar yaqul. Hathihi talbiya tu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Wa kana yazidu min indih. Fi ithri talbiya tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Labbaika. Labbaika. wal khairu fi yadaika. Labbaika walragba'u ilayka wal'aman. Ayangku yang dia tambah. Ha, tadi dia kata juga labbaikallahuumma labbaik labbaikala labbaik sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sampai so, dekat tu dia kata lepas tu dia tambah labbaikala labbaik, labbaik wa wal khairu fi yadaika labbaik waraghba ilaika wal amal yang tu dia tambah Ibn umar anu sirina umar al-fatta tambah yang tu hmm? kata At-Tirmidhi bermula ini hadis Hasan lagi sahih, maka talbiah itu dia kata talbiah yang lebih panjang, ni kita terus sabut dengan hati panjang ni, kita ikut macam hati Nabi kata, cukup cukup, kan ni nak turun Mekah lagi dua hari Allah, dia kata malam ni ustaz bagi hak panjang pula, pergi jumpa tabung ni, minta tungguh lagi dua minggu nak apa-apa, kahun, ni dia jadi kahun ada kawan dia dia pergi Mekah, dia, dia tak dia, dia tak kalut nak jaga hati Rukun dia duduk kalau tu jaga hak ni Hak sunat-sunat Hak apa semuanya Hak sunat ni bukan kata-kata Buat-buat Tapi jaga hak rukun tu Pasal hak rukun tu Boleh menyebabkan Soh atau batai ibadat kita Hak sunat ni Dia nak pergi elok je Jadi kalau hak rukun tu Kita boleh jaga dengan cukup elok Dengan cukup baik Hak sunat kita tambah tak apa. Kalau hak rukun Kita duduk kelangkabut lagi Berbetir hak rukun tu Kenapa? Ya ni duk tawaf ni duk tawaf ni tangan duk, begang, duk pegang buku tabung haji tu. dia jalan dia tak tahu di belah mana lah dia belah duk baca dia dengan Arab ni pun tak apa nak cakap elok duk baca tu dengan duk tengok baris dengan duk kepung bawa dia hawin dikelai Nabi Allah sedangkan tawaf itu rukun. Nampaklah. kalau nak kalau jadi susah jangan kat kita nak ingat segala doa-doa doa ni tak salah duk kelangkabut dengan doa ni semua. Tawak gila-elok. Bagi kosong hati. Mulut ni mulut sebut apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabanna. Ulang doa tu aja. Dah. Kalau ikut buku tu betul-betul. Dia kata bila kita sampai di Rupun. Dekat dengan apa nama? Majurul aswat tu. Kawasan tu tu baru baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hak lain tu baca doa lain. Aduk kalut dengan doa lain tu. Arak main tepuh musim bila orang tu okay. Jaga kat tu Jaga bau kita kena kirikan ka'bah yang tu Jaga bagi elok dulu Hal lain ditolak tu kita pibang Ingat dalam hati ni Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Kita dah beritahu doa tu, tu. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azaban nar Imam Malik kata apa? Imam Malik kata itu doa meliputi semua doa. Imam Malik kata. Kita minta wahai Tuhan kami atina fid dunia hasanah bagilah dekat kami atas dunia ini dapat kebaikan. Wa fil hasanah ya Allah bagilah kepada kami di akhirat dapat kebaikan. Wa qina azaban. Kami kami jauh daripada atina. Watak. Semua. Kita minta ya Allah bagi atas dunia kebaikan. Atas dunia kebaikan apa? murah rezeki, hidup sehat semua dunia lah, dunia dapat kebaikan dan akhirat dapat kebaikan, akhirat apa dia? start daripada mati masuk ke itu cerita akhirat mitos, start daripada mati masuk ke minta kita ni semua dapat kebaikan Sampailah esok kita bangkit di padang masyar. Sampai kita dihisap sampai kita masuk ke dalam syurga dan sebagainya. Yang tu semua soal akhirat. So kita gulung semua masuk dalam doa yang pendek tadi ni. Orang Arab kata doa itu jami' mani' Dia kata doa tu terimpun semua sekali dan komplit lah. Tak boleh nak apa Apalah komplit lah. Kita minta atas dunia dapat kebaikan. Akhirat dapat kebaikan. Waqtina azabanna. Ya Allah minta jawab daripada akhina rata. Yang tu cukup. Waktu duduk tawah tu yang tu cukup lah. Kalau Tuhan terima tu yang tu cukup gotlah kita dah dapat kebaikan dunia dan segala isinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah masalah dia kata talbiyah itu apa hukum mengerjakan dia pada syarak kata imam nawawi rahimahullah taala dalam syarah muslim dan ada pun bermula hukum talbiyah itu maka telah ijmak muslimun atas bahawasanya disyarakkan dia ha. ucapan labbaikallahu ma labbaik itu sepakat semua ulama' mengatakan itu perintah ugama. Memang benda yang disyariatkan oleh ugama kita. Begitu. Kemudian berselisih mereka itu pada wajibnya. Ha. Ulama' berbeza pendapat. Ada ulama' kata wajib. Orang yang buat haji, orang yang dalam ikhra wajib. Kena kata labaik Allah, umma labaik. Ada pendapat mengatakan wajib. Dan kata Imam Ash-Shafi'i dan lainnya, ialah sunat sahaja. Imam Syafi'i pula kata, tak wajib. Sunat saja. Begitu. Bukannya ia syarat bagi sah haji dan bukanlah ia wajib. Imam Syafi'i kata, tidak wajib. Yang itu. Maka jika lo meninggal seorang akan dia, nesayah sah hajinya. Kalau dia tak sebut pun talbiyah ni, dia tak kata, la baik, la baik. dia tak kata apa. Haji sah juga. Imam Syafi'i kata. Dan tiada dam atasnya. Dan dia tak kena bayar dam apa-apa kerana tidak bertalbiah. Tak kena dam tetapi luput akan dia oleh satu fadilah ha, hilang satu fadilah kalau sebut, itu sunnah Nabi dapat ekstra pahala dengan kerana kita tak bertalbiah tak dapat lah, bonus tu tak dapat begitu dan kata setengah daripada ashab kita talbiah itu wajib yang dijabarkan dengan dam Ada setengah pendapat ulama pula kata Talbiah ni wajib Kalau tak bertalbiah Maka dijabarkan Maksudnya dipaksa dia Dia mesti kena bayar dam Ini pendapat yang tidak popular Yang tidak kuat Begitu Dan sah haji dengan ketiadaannya Kita tak sebut Haji sah juga Tapi kita kena dam Ini pendapat yang tidak kuat Ataupun yang tidak popular Di dalam mazhab faqa Begitu dan kata ashab kita talbiyah itu syarat bagi sah ihram dan katanya dan tiada sah ihram itu melainkan dengan talbiyah ha, ini juga pendapat yang tidak popular hmm? begitu dan bermula kaul yang sahih daripada mazhab kita ialah barang yang telah terdahulu kami sebutkan daripada syafi'i rahimahullah so dia kata kesimpulan dia apa dia? kesimpulan dia labbaik Allahumma labbaik ini sunat sahaja kalau sebut dapat pahala tambahan kalau tak sebut tak ada apa apa itu yang muktah dan kata Imam Malik rahimahullah tiada ia wajib Imam Malik pun kata tidak wajib bertalbiah masalah Haji dengan niat di hati sahaja ada kesah. Kata Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslim. Telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tersimpul haji dengan niat di hati. Dengan ketiadaan dilafazkan di lidah. Sebagaimana tersimpul puasa dengan niat di hati sahaja. Kupaklah. Hmm, Macam kita nak semayang pun. Kita nak semayang. Kalau kita tak usali. kan? solat fardhu al-isha rakaat adaan imam adaan ma'mum lillahi akbar kalau kita tak sebut solat fardhu al kita terus duduk tu Allahu akbar lintahniah dalam hati aja kita nak sembahyang fardhu isya sah ke tak sah sah tu Tujuan dia ialah untuk ambil lajak aja tu saja kan ambil ambil yang semai yang mai mai supaya Allah wakbar e, eh, jadi jadi kepula jadi bayang jadi itu tu jadi bila mai duduk atas sejadah tu usalli faradzallahi syak dan kita buat track dekat dah kita perlu nak naik pun kena ada landasan juga bukan boleh tidur kumpul pokok perlu bang apa pokok pun duduk perlu tak boleh dia mesti ada satu landasan maka usalli ini satu kaedah yang diperkenalkan oleh ulama makfekok untuk nak bagi track nak bagi ada satu landasan Untuk kita nak lajak naiklah. lah Tapi kalau duduk naik Tak boleh duduk naik tak boleh Duduk usali sampai lima belas kali Yang ni pun kau juga Kan Duduk usali sampai berapa kali sebab kita pun jadi raplah dengan dia ni Usali far Adalah usali far Lebih betul pun ada juga Kita dah tak keberada Duduk dengar dia Assalamualaikum tak boleh juga Usalli Fardal Aisyah Oh Dan Kita pun tak lagi malah Aku dah dapat elok dah Bila buat opera pulak Tapi aku pesta lain pulak sama dengan belas. Tak salah sampai macam tu kan Jadi tujuan Ulama' Fatah perkenalkan Usalli Ini dia hanya satu kaedah Untuk nak memudahkan kita takbir kita pun nak jadi susah dengan hak tu pula. Dan susah dia bukan susah kita. Susah habis orang ada dengar kita, ada usali ni. Ah, tak maulah macam tu. Kenapa? Ya. Ah, jadi, agama ni tidak tidak bertujuan untuk bagi kita susah. Kan, jadi, balik kepada masalah haji ni. Dia kata kalau orang ni, dia ni jadi, dia siqal. Lidah dia ni siqal, betul. Dia tak boleh sebut. Dia nak sebut apa nama, Nawaitul Umratah wa ahramtu biha ni nak sebut nawaitul umrah tu tak boleh ada ada orang menjentuh ada, ada ada orang menjentuh dia tak boleh sebut kita ada ikut saya ikut saya abang belas nawaitul umrah dia usalli nak solat dah ni pun nak semayang kita, kita nak niat ni kita dah masuk kawasan miqat ni kita nak niat ihram kita nak buat haji tamattu ikut saya lelak lelak dia cakap ada lelak nawaitul umrah kita kata dia telah lihat dia kali usul lihat sampai macam tu tak dapat pasal dia lah tak ada pasal lagi dia boleh mengamuk dia kata-kata orang tu tak ada pasal dia tak sulihat Melayu sudah lah sulihat Melayu setiap teh bagi kat dia ingat yang ni hati sudah lah tengok tu sahaja aku mengejarkan umrah dan berihram dengannya kerana Allah taala, kita tahu ok ya hmm. legah Kan? jadi adakah orang yang macam ni orang yang tak boleh nak lafaz nawaitul umrah tu, dia tak boleh nak lafaz adakah haji dia tak jadi itu maksud dia, maka dia kata tersimpul haji dengan niat di hati dengan ketiadaan dia di lidah dia kata, okey jalan dulu walaupun dia tak boleh lafaz di lidah jadi dia ingat benda tu dalam hati ingat, kata sahaja aku mengejarkan umrah dan berihram dengannya dia ingat tu tersimpul, maksudnya sah lah, niat dia sah sebagaimana tersimpul puasa dengan niat di macamlah kita dak puasa kan tak mestinya kita lafaz dalam bahasa Arab tu kan nawaitu saum ghadin tuduh dia replah nawaitu saum ghadin dia tuduh ghadin reti Melayu tak ada ke dah kita tak ada juga bagi Melayu saja aku puasa esok hari belah ramoh itu senang sket ja kan sah dak puasa kan. sah juga Lepas itu hanya untuk nak membantu. Tapi kalau ketika ketika itu bagi dia tak membantu, tak sabar kan? Macam tongkat lah. Tongkat ni nak bantu. Orang yang tak kuat jalan, maka dia bawa tongkat. Tongkat tu membantu dia. Tapi bagi orang yang cedek, bawa tongkat jadi ganggu. Tongkat tu pula jadi ganggu ke dia? Punggah abang lah. Jalan tak sabar kan? Tongkat. Ayah itu ceritanya. Hmm? Hmm, wallahu a'lam. Jadi lepas ni kita masuk bab ma jaa fi fadl talbiyah wal nahr. Ertu bab yang datang pada menyatakan kelebihan talbiyah. Apa kelebihan kita disuruh bertalbiyah dan kelebihan menyembelih binatang? Hmm. Wallahu a'lam. Ustaz berkata, insya-Allah saya akan menunaikan fardu haji pada tahun ini. Saya seorang isteri yang pergi ke Mekah tanpa suami dan saya pergi dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai soalnya ialah dalam satu kursus haji yang saya hadir diberitahu bahawa seorang, is seorang isteri tidak boleh mengerjakan umrah sunat tanpa suaminya oleh yang demikian bagaimana caranya saya hendak mengat mengatasi perkara ini dari segi hukum bercerita di Al-Bunillah kalau tanya dari segi hukum sebenar Memang betul lah ya? Macam apa yang disebut dalam kursus Haji Kan La legu ni lah Kita kira daripada awal Daripada awal orang perempuan Kalau nak pergi Mekah pergi dengan suami Yang tu nasihat nombor satu sekali Maknanya orang lelaki Kalau nak pergi Mekah jangan tinggal bini Itu makna dia Kan makna dia lego tu Oh lelaki-lelaki kalau nak pi Mekah Jangan tinggal ini Jangan dia pi buat dulu Lepas tu dia kata tak apa Esok kita pergi lain Tak salah pi Perkira-perkira dua sekali Yang tu cantik Pasal apa tuan-tuan haji ni Dia bukan macam pi umrah dia tak sama Kita pi umrah Dia suasana di Mekah tu Dia lebih kepada suasana makah hangi Umrah ni Felesa Orang tak seramai masa haji Kita duduk bilik hotel pun dapat katil Satu bilik duduk dua orang Ini cerita umrah Tapi bila mai musim haji Dia dah tak jadi macam tu dah Kita pergi buat haji Pada satu masa Orang semua dah ada di Mekah Seramai lebih kurang 4 juta orang Tonton bayangkan Mekah ni bukan besar mana Mekrah ni bukan besar mana, besar pekan sikit, tajam, hasil tu je. Bayangkan 4 juta orang duduk ada tu, Jadi cerita keselesaan ini tidak ada. Umrah duduk sebilik 2 orang, haji duduk sebilik 10 orang. Baik. Cerita tak selesa. Bagi orang yang sudah biasa dengan selesa, bila dia pergi kena keadaan tak selesa, macam tu dia serik. Dia serik. Lepas tu dia tak berpikir lah. Orang yang jadi menjadi? Dia kena-kena macam tu, dia tak pergi lah. Dia tak pergi tak apa dia pergi dah. Nuh, timbalan dia tak pergi lagi. Mulalah isteri dia duduk kata kat dia, Abang, Abang itu kata, Abang nak pergi dulu, betul Abang nak urak saya. Dia kata, ha, ingat senang lah. Dia Nampak? Dia dah jadi macam tu. Habislah lah, dia kata kat isteri dia, dia kata lah ni, ha, kalau nak pergi, ha, pergi dengan aku tengok-tengok abang hang nak pi ke apa ke kan? tumpang maharaplah pi ngan depa aku tak apa, ya nampak nampaklah jadi lebih baik kita nasihatkan di awal eh. kalau nak pi buat haji pi dua-dua sekali perut senang esok kalau nak pi repeat pula nak pi buat haji lagi sekali kalau nak pi seorang ke apa tak apa dah kerja apa dua-dua orang dah lepas dah hajat rukun ini nasihat nombor 1 lah nah dan yang kedua, katalah orang perempuan yang case seperti suami meninggal dunia. Ah ha, ini dia different case, case lain. Suami dah meninggal dunia, dia tak boleh haji lagi. Jadi dia ke mana pun nak kena pi juga sebab haji ni rukun, rukun Islam. Maka bagi case yang macam ni dia tumpang mahram. Kalau bapak dia ada hari bapak nak pi tumpang bapak, kalau abang ada abang nak pi tumpang abang, macam tu. Sebaik-baiknya Ataupun kalau tak ada dah marah apa semua dia tumpang bergantung kepada kawan-kawan perempuan yang dipercayai. Bukan kawan-kawan lelaki yang dipercayai. Sebab, sebab mungkin sampai di sana sudah tidak boleh dipercayai. Kan jadi dia maksud kata tumpang kawan ni tumpang kawan perempuan yang dipercayai, tumpang dia. Dan Eh dalam kes yang macam ni dia hanya dibenarkan sempurnakan yang wajib-wajib saja. Maksudnya umrah semasa nak buat haji itu umrah yang mula-mula tu itu umrah wajib. Kalau dia buat haji tamat dia sampai-sampai tu dia buat umrah umrah hak mula tu umrah wajib. Lepas tu kalau dia nak repeat dia dah jadi sunnah. Dia tidak digalakkan buat benda sunnah sedangkan dengan kerana nak buat benda sunat tu dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan tak bagi dia keluang apa begitu begini sebab suami tak ada, sebab mahram tak ada dia jadi kita nak buat bagi elok tentang saya tersebut dalam banyak kuliah. Bab haji ni Tuhan kata ta'uz billahi minasyaitanirrajim waatimul hajja wal umrah dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah. Sempurna maksudnya apa? Sempurna maksudnya ikut apa yang Tuhan pesan, apa yang Nabi pesan. Ikut yang tu, sempurna. Langgar yang tu, jadi tak sempurna. Jadi dia, dia kata, saya dah sampai-sampai dah bayar sampai 9 ribu apa semua ni gitu-gini. Dan jadi kot mana pun saya nak buat juga. Zabdoli, umrah ni walaupun orang kata sunat, saya nak buat juga. Jadi dia melanggar apa yang Tuhan larang kan ha, jadi sebaik-baiknya dalam kes yang macam ni dia pergi dia buat umrah yang wajib tu sahaja lepas tu pelihara diri dia dalam bilik jadi jangan-jangan jangan duduk kata tak puas di Mekah katakan nak jadi eh, yang kata yang kata barang ni duduk terbang dengan sahabat korang kan cerita orang perempuan dia lapi di tanah ni Arab ni pun nakal kan Arab kalau perempuan dia masuk kedai dengan suami, tak apa, -apa lah. Dia buat lebih menyiaga cara berpikir. Bila suami tak pi, pakai perempuan sama perempuan aja masuk, dia nak jadi macam-macam cerita. Lah. Benda tak elok lah. Dia nanti jadi... Dia buat tak senonoh lah. Kawan cerita ni. Bila orang main buat tak senonoh kat bini dia, dia tengok dia nak marah. Dia nak cakap harap tak pergi kan ya. dia nak marah kawan tu Arab tu duduk buat tak senengah kat bini dia dia nampak pada mata dia, dia nak marah dia nak marah lebu Arab tak kutin dah lah dia buat apa dia kata ke Arab tu Ana Jumrah saya kata tuan-tuan tu Jumrah Jumrah tu Jumrah tu Jumrah tu Jumrah tu Jumrah tu berlontak tu India bergamak Muntah ni Jumrah lah tu. Jadi dia anak abang kata, hang Pegang bini tu, Kupunggai hangat baju. Yang tu dia nak abang. Jadi dia, Maik kata tu kepada dia, Ana Jumrah. Ya. Ana Jumrah, Khalas. Ya. <tuh>. Mujuk kata-kata. Ana Jumrah, Salak Allah pula okay. Jadi Arab ni, Dia faham lah. Dia faham. Cara-cara kita cakap ni, dia, dia faham lah. Ana Jumrah semua tu. Nak tunggai dengan ketir baju dia pun, Lari pergi Kan? Ya. Bagus juga Timzo tu <laughs> Mau dia bawa pergi na. Kalau nampak Anak jumrah <laughs> kan. Jumrah tu kan makna pun kan. Tapi kata tu Harap faham Jadi, kan. Jadi Fitnah yang seumpama itu Berlaku ha, Itu masalahnya Fitnah yang seumpama itu Berlaku tu dalam keadaan Isteri pi, Suami duduk dalam luar kedai Berlaku contoh boleh bayangkan Kumpulan ni pi, Suami tak ada orang suruh. Dia seorang duduk jalan Di bazar tu Tempat orang ramai kita nak boleh berlakulah kita pergi nak buat ibadat lepas tu kita tahu bila kita pergi nak buat ibadat jadi benda-benda macam ni kita hindarkan diri kita daripada berlaku benda-benda macam ni semua letih kan? jadi apa yang kita nak tahu ialah kita ikut yang agama kata lah. kalau agama kata benda tu bagus kita buat kalau benda kata agama tu tak bagus tak sabar kita tak buat, adakah kita rugi? Kita tak rugi. Kerana kita tak buat, kerana agama kata benda itu tak bagus. Maka kita tak buat, itulah sebenarnya untuk. Bukan rugi. Nah. Allah Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik sesilap saya, tangguh nampak sebahagia kaffar dan suratul asr. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الاولي والاخير محمد رسول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله رب العالمين انما فيك يا ربنا الحمد لله رب النبيين بجارفة المرسلين اللهم تبطئنا بسير وعلينا الدعويل وهدنا سراطة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورحنا ورحنا في بارة وهرنا في بارة العدافرا ورحنا في هذا اللهم تعجم على جمحة أرقونا وتفرقنا الملاحي تفرق معصونا وسل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في كل حال يا السلام عليكم